Du lytter til Radio 24-7. Det originale telleradio. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig. Vi må desværre undvære Nedim Yassar. Han er på folkemødet. Men øh, Dan, vi er jo nogen, der lever i virkeligheden, så øh, tror du ikke, vi finder ud af det med hinanden? Vi, vi holder skansen. Det gør vi nemlig. For der sker jo sådan set ting andre steder i verden end på Bornholm. Også i denne weekend. Vi skal... Øh, vi skal igen igen tale lidt Tibet, vi skal igen igen tale lidt uh, Pusher Street, og så skal vi uh, tale lidt uh, Vander. Men uh, allerførst i dag, så skal vi tale om en sag, som vi også har talt om før, nemlig sagen mod to politifolk, to kriminalassistenter fra Nordsjællands politi, som for snart flere år siden blev anklaget for at have modtaget bestikkelse. Det er den sag med Karsten Re. Øh, hvor, hvor to politifolk, som har lært ham at kende i forbindelse med en efterforskning, Karsten øh, Kastenre blev øh, sigtet i en sag om menneskehandel tilbage i efteråret 2014. Og så bliver to politifolk, han bor i Nordsjælland, to politifolk fra Nordjylland bliver sendt ud for at afhøre ham og noget, og der efterforsker de sagen, og, og da vi når ind i 2015, så afgør jurist efterforskningen færdig, og juristerne afgør, at der skal ikke gøres mere. Man, man opgiver påtale, som det hedder. Øh, så går der en månedstid, eller sådan noget, og så har Carsten Rehs nabo hjemmerøveri. Og det, bliver, det er jo lidt skræmmende, især op på de der lidt dyre egne. Så, øh, så Carsten Reh tænker, hvad, hvad gør vi her, hvad skal vi nu? Og så tænker han, de der to strømer, der var her, de var, sku, de var ret flinke. Så han ringer til dem og siger, kan I hjælpe mig med det? Og det, synes han, er sådan set meget flink, for de har snakket hyggeligt med om det, at de afhørte dem. Så de kører forbi og får en kop kaffe og snakker lidt om det. Hvad man kan gøre, og sådan noget. Så det er ikke deres arbejde, men det gør de. Øhm og så det er kom... sådan en, en ekstra service, øh, ja, de ude overfor. Ja, men og måske synes de også, at Carsten Ræh, han er jo sådan en lidt særpræget person. Altså, han er da, jeg tror, at hvis Carsten Ræh inviterer mig til at komme og give gode råd om et eller andet, så tror jeg, at vil sige, okay, det, det er da meget sjovt. Og noget... hans kone er jo fuldstændig fantastisk. i er et, men, men noget særpræget at ringe efter nogen, som egentlig har efterforsket en i anden ja. sag, kan man sige. Ja, men altså i hvert fald. Og de her to politifolk, som så har været kolleger i masse år, de har også i flere år haft øh, en, en øh, fælles person for rejser. Så de har taget de har rejst sammen på sådan nogle, også lidt eksotiske steder hen, sådan lidt længere rejser sammen øh, flere gange, og de er i gang med at planlægge, at deres næste tur skal gå til Afrika. Øhm, og i, øh, de, de besøger karsten Re der i, i marts måned, og, og begynder sådan at udvikle en, en, en form for venskab, måske. I hvert fald så øh, i april måned 2015, der bestiller de billetter til, de skal flyve til Nairobi i Kenya. Og... Hvordan og hvorledes det hele så udvikler sig med noget venskab og noget, det ender i hvert fald med, at de i november måned, og her vil altså mere end et år efter den der efterforskning og noget, der besøger de så øh, Carsten Ræ og hans kone Janni på den camp, Karen Bliksen camp, som Carsten Re ejer i Kenya, og er der et par dage, og så fortsætter de sammen til Zanzibar, hvor, hvor der, skal laves, der skal laves en eller anden se- og høre historie med, med Janni Ræ, hvor de også er med. Og det Øh, mente anklagemyndigheden var øh, i første omgang nu afhængig af og derefter efter Anklagemyndigheden, at det var at modtage bestikkelse. Jamen, de har ikke gjort noget for Carsten Reh, men når man er politimand, må man ikke få noget, det ved du godt. Og, og hvordan er det sagen egentlig kommer, øh, altså overhovedet kommer i gang. Det er noget med en kollega, der. Det er, deres, det er deres chef, deres umiddelbare forsatte, som, som øh, de fortæller, at vi tager i øvrigt afsted på den her tur, og så tror jeg, det er den vej igennem, men det men, kan vi tage senere. Ja, for, for er det ikke også noget med, bliver de advaret inden, eller siger chefen ikke noget med, øh, inden at øh, det er en dårlig idé, mm. eller øh, nu kan jeg se det? Det er, det, det er lidt uklart. No. I hvert fald, for nu er, ligesom skal komme videre, så bliver de i september måned sidste år frifundet for at have modtaget bestikkelse ved retten i Helsingør. Der er, det, det er ikke en ene domsmandsret, den hedder 2-1 for at frifinde, fordi man ikke mener, at der er fortsat til at modtage bestigelse, sådan som jeg forstår dommen. Så anker anklagemyndigheden. Og så kommer sagen for landsret, og der blev den i marts måned øh, i år øh, afgjort med en dom. De får øh, 20 dages betinget fængsel hver for overtrædelse af den paragraf, der hedder nummer 144 i Straffeloven. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hver uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Da den dom faldt, så vil trofaste lyttere af dette program huske, at vi talte med advokaten for de ene af de to øh, politifolk, nemlig advokat Martin Kumberland. Og nu er du hos os igen. Det er jeg nemlig, og tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du ville, og står så artigt og siger ikke noget, mens jeg taler. Det er en dårlig vane, jeg har. Det kan Dan bekræfte. Øhm, dengang, da vi talte sammen sidst lige efter dommen, der var du... Jeg kan, du, du er en rolig mand og advokat, mm. men du, din puls var faktisk lidt oppe over den dom. Og, og vi talte om, at du nu også ville søge sagen behandlet ved højesteret. Og det er jo sådan, helt, grundigt, det er jo sådan en ting, vi tit repeterer her i studiet. At, øh, at højesteret øh, tager ikke stilling. Det er ikke alle sager, der kommer på højesteret, og højesteret tager ikke stilling til et skyldspørgsmål. Hvis landsretten har sagt, at du er skyldig, så er det alene en strafudmåling, højesteret vurderer som udgangspunkt. Så hvorfor er det, du gerne vil i højesteret? Jeg skal måske sige, at det er I faktisk fået lov til at komme nu. Vi har nemlig øh, fået øh, processbevillingsnævnens øh, negk til at få lov til at komme i højesteret, og det har været med en processtilladelse uden nogen begrænsninger. Så det vil faktisk sige, at det bliver den fulde pakke, når vi skal i højesteret. Så øh, det bliver med en principal påstand om frifændelse, og hvis ikke højesteret kan, kan følge os i det, jamen øh, så bliver det en påstand om hjemvisning til fornyet behandling i, i landsretten. Og hvis vi lige oversætter det, frifændelse forstår vi alle sammen, ja. men det andet? hjemvisning, jamen det er, hvor man siger, at den dom, der er afsagt af, af Østerlandsret, den er forkert. Men der, der er nogle ting i det, der gør, at vi her i højesteret ikke kan afsige en frifændende dom, fordi det er en bevismæssig vurdering, som skal ligge nede hos, hos Østerlandsret. Men kære landsret, I har anvendt loven forkert, så tilbage til start. Kan man sige det sådan, at højesteret, selvom I får lov til mm. om man så måske, at have den fulde pakke, mm. ikke øh, vurderer beviser, som, som vi normalt oplever, når vi går i retten, men, men udelukkende ser på juraen. Kan man lave den sondring? Langt hen ad vejen kan man godt, fordi øh, det, som du jo øh, starter med at, at referere til med, med skyldspørgsmål og, og bevismæssig vurdering, øh, det er jo den klassiske opdeling med, at højst ret tager ikke stilling til en bevismæssig vurdering. Øh, men det, de kan tage stilling til, det er jo, om hvorvidt logen den er anvendt øh, korrekt, det vil altså sige fortolkningsspørgsmål. De kan også kigge lidt på de faktiske omstændigheder, som, som retten har lagt til grund, men, øh, men de er sådan lidt begrænset, kan man sige, deres øh, manøvrerum. Så, så hvis højesteret synes, at dommerne i Østre landsret, mm. det er jo ikke sådan de rene amatører, jo, men at de simpelthen har læst loven forkert, eller brugt den forkert, ja. så kan man sige, at den skal have en tur til. Ja, så kan det jo enten, øh, hvis alt går som det skal, øh, nå frem til en frifændelse, øh, eller også så, øh, det er så jeg i hvert fald som, som minimum forventer, det er jo, så får man en tur til i landsretten. Hvad, hvad er det, du så mener, at de har tolket forkert i landsretten? Der er sådan set flere ting, der er galt med, med denne her afgørelse. Øh, man kan sige, for det første, så øh, går de ind i deres øh, begrundelse og øh, jeg vil sige, fejlciterer den forklaring, som, øh, som Carsten Ræh, han har afgivet. De siger i deres begrundelse, øh, men efter Carsten Ræhs forklaring, så ligger vi øh, til grund af, at de alligevel så altså gode venner. Øh, og det er bund og grundet sludder, fordi Carsten Ræh har sagt øh, stik modsatte, både i byretten øh, og i landsretten. Det har jo sådan set stor betydning for... Om hvorvidt man hedder omfattet af den bestemmelse i uh, i her, som Marie Louise også læste højt før. Ja, fordi hvis man er gode venner, ja. altså nu danner jeg for eksempel, ja. vi er gode venner, ikke? Så hvis jeg siger, at du hvad Dan, du må gerne uh, låne mit sommerhus i en uge eller selvom ja. det koster et eller andet eller, hvad ved jeg, så må jeg gerne give ham en gave. Jamen, altså, venner må i princippet give og modtage alt. Ja. skal selvfølgelig huske at opgive det til skattevæsenet. Ja. Øh, men ellers så er der jo ikke nogen strafferettelige begrænsninger. der. Nej. Men er det derfor, altså strids, stridsspørgsmålet er blandt andet, hvornår er det her venskab øh, ligesom trådt i kraft? Altså, Har det været i forbindelse med, at de kom ud til det her øh, hjemmerøveri, hvor de øh, hjalp Karsten Reh? Eller er det først langt senere? Altså, er, er, er det sådan groft? Øh, sagt? Altså, det, det går hen og bliver lidt en spejret vurdering, og så øh, er vi jo lidt tilbage til det med, hvad kan højesteret prøve, og hvad kan de ikke prøve. Men øh, det er jo heldigvis sådan i den her sag, at der er jo ikke en stor tvist omkring de, de faktuelle ting i, i sagen. Men altså det ene stridspunkt, det som jeg gerne vil have ret kigger på, det er jo selvfølgelig det her begreb om at være i offentlig tjeneste. Men øh, jeg vil sige det andet, og, og det synes jeg der, var næsten set den største juridiske fejl i landsrettens afgørelse. Det er det, som øh, vi øh, juridisk kalder for en forsatsvurdering, hvor man på almindelig dansk måske vil sige, øh, om man har været i, øh, i ondt tro, altså om man har gjort det med vilje øh, eller ej. Og øh, der går landsretten jo hen og laver en forsatsvurdering syv måneder før den her øh, rejse til kampen. Men hvis vi nu skiller det ad og tager en ja. ting i gangen. Først det her med spørgsmål om offentlig tjeneste. Ja. Altså hvis man er politimand, er man i offentlig tjeneste, hvordan kan, der... kan man være andet? Man er forhåbentlig også en privatperson. Jeg går godt også ud for, at man har en, en, en familie eller, eller en god nabo. Og hvis nu er ens nabo lige kommer over efter, at man har hjulpet ham med havearbejde hele dagen og siger, hvad der var. Tusind tak for det, kære nabo. Her har du lige en flaske rødvin. Er det så også en politimand, der modtager den? Altså, man er jo ikke politimand 24 timer i døgnet. Der skal altså være mening med galskaben her. Så, så det ene argument er, at, at de to politifolk og reg og i øvrigt også øh, Fru reg siger, jamen, vi udviklede et venskab. Vi synes det var sjovt at snakke om Afrika og om alle mulige andre ting, vi gik op i. Vi var venner. Og så, øh, og så tilbyder vi, at de kan bo. Det er uden for sæsonen, skal man. For det lyder jo dyrt, det der med Karen Bliksenkamp. Det er uden for sæsonen, og de beløb. Som retten har lagt til grund, det koster at være tre fire dage der, der siger øh, de to politifolk, og i øvrigt Carsten Ræh selv, at det er altså ikke det, det koster i november måned. Men, men det, det, så det er et spørgsmål om gavens værdi. Men det, du siger, er, at hvis de er venner, så er det her en gave mellem venner. Og man kan godt være venner med nogen, selvom man er politimand, eller dommer, eller... Statsminister eller hvad man nu måtte være. Der er utallige eksempler på, på de her krydsende venskaber for forskellige professioner. Øh, der er sågar politifolk, som øh, efterfølgende blev kærester med, med kvinder, de har efterforskede. Øh, <laughs> altså, relationer, der opstår hvor folk de mødes. Ja, bliver jeg nødt til at spørge, har du nogensinde gjort det, der? Det øh, må jeg svare nej til. Okay, er det, fordi du simpelthen ikke vil svare? <laughs> Æh, nej, nej, det er, fordi det ikke er sket. Okay, hvis det sker, kan du så ikke fortælle? Det skal nok. Okay. Øh, det andet var det her med forsæt. Mm -hmm. Og det er jo det her mærkelige begreb. Gør, gør man det med vilje eller i ondt tro? Eller et eller andet. Og, og øh, det, er jo også, det var vel dybest set det, som jeg sagde indledningsvis. At byretten mm -hmm. sagde, at vi mener ikke, der er forsæt til at overtræde den her bestemmelse om at modtage gave, eller hvad, når man er i offentlig Og Der er landsretten uenig. Det er det, og, og, og landsretten laver også den her forsatsvurdering på, på en meget, jeg vil sige, aparte måde. Nu skal jeg så også huske at sige, øh, uden at blive for teknisk, men øh, det er jo sådan set en, en tullet forsatsvurdering, fordi de første skal du fortsætte til, at du modtager en gave. Øh, og der kan man sige, det, det giver måske lidt sig selv, hvis ikke man skal betale for det op på. Men der, hvor, hvor skoen den trykker i den her sag, det er, at du skal også fortsætte til, at du skal indse af en sammenhæng mellem gaven og din profession som politimand. Altså... Præt besedt, så skal, man, skal skal klienten have stået nede på stedet på kampen, øh, Karl bliksen kamper sagt, jeg får en gave, og jeg får den her gave, fordi jeg er politimand og ikke fordi vi er venner. Så kan man sige, jeg har så et udgangspunkt om, at, at det er en falsk ven, at øh, han ude på at smøre mig. at øh, er, er det her ikke ægte eller ej? Så man skal jo næsten have sådan en semiparanud tilgang til tingene. Ja, så hvis, hvis jeg nu øh, i dag er... Øh når vi er færdige her, og så cykler jeg hjem gennem København, og så, så bliver jeg stoppet af en politibetjent, som mm. synes et eller andet, der er galt med min cykel, eller jeg har glemt, glemt at række armen ud. Og det taler vi så om, og så synes jeg faktisk, at han ville være ved at invitere til middag i morgen. Øhm, ikke på grund af det med cyklen, men på grund af ham. Øhm, så, så skal han i virkeligheden overveje, at hun er ude på at snakke sig ud af, jeg ved ikke, om man får en bøde for ikke at række hånden ud. Men altså, er det fordi, jeg er politibetjent, eller er det fordi, hun synes jeg er altså, det kan hurtigt gå hen og give en masse forviklinger. Ja, mm. så, så det skal jeg lade være med. Det, <tødder> det, det, det siger jeg ikke i hvert fald, men øh, du skal da i hvert fald være lidt ekstra varsom. Eller også skal mm. politibetjenten, øh, øh, MK, jo være det. Ja. Men, men, men man, øh, altså, det er vel også vigtigt at slå fast, at øh, den her gave, de får, har ikke noget at gøre med, at efterforskningen mod Carsten Ræt bliver droppet. Den har intet med det at gøre, øh, og, og det kan man sige, det er jo det, er jo det første... Uh, pædagogiske udfordring i, uh, i denne her sag. Uh, fordi så, så, skulle man, så sidder folk måske og tænker Nå ja, har de fået en bedre behandling uh, eller har Carsten Ræh fået en bedre behandling ja, er slået billigere med videre. Det man skal huske på med den bagvedlæggende sag, det var, at der var ikke fuldt føde på den. Og det er jo ikke sådan, at det er to kriminelle assistenter, der er sat sådan ned og sagt, er det, at nu ligger vi den her sag i graven. Øh, de har jo pænt afleveret sagen til, til deres jurister, og i og med, at det er Carsten Ræs, så har den jo haft lidt kændisfaktor op i politikredsen, og så bliver den jo ikke frem behandlet af, af førsteårsfuldmægtig deroppe. Så den har været forbi både advokaturchefen og chefanklageren i Nordsjællands politi. Så de øverste jurister i kredsen, de har sådan set sagt, at der er ikke noget at komme efter i den her sag. Men, men kunne man så omvendt sige, at Øh, uden det skal blive sådan kontrafaktisk og spekulationsspørgsmål, altså, øh, så er der måske også nogen, der vil sige, Carsten Ræh ville aldrig have tilbudt det her, hvis nu der rent faktisk havde været en sag. Øh, altså, så, så på en eller anden måde kan man sige, at det er vel også, fordi han er tilfreds med, med udfaldet af sagen? Det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, hvis der, hvis der havde været en sag, hvis der kom en sag ud af, af Carsten Ræhs egen øh, øh, så der, så øh, var politifolkene måske heller ikke gå hen og blevet venner med ham. Øh, og så, og så, havde, de, så havde de i hvert fald heller ikke taget derned, i. Men, men retten siger intet om, at, at sagen bliver droppet på mm. en eller anden forventet efter om en tur til Nairobi. Nej, mm. nej. Okay, det, det er jo mm. lidt usædvanligt, mm. som vi talte mm. om før, at, at man får lov at føre ind for. Jeg kan da huske, du sagde, at der var jo ikke stor sandsynlighed for, da I søgte procesbevillingsnævnet om at komme for højesteret. ret at der kunne man ikke være sikker på, at I kom det. Nu kommer I det så. For de her to politifolk, den efterforskning, vi taler om mod Karsten Reg er i 2014. Turen til Afrika er i 2015. Og de er, så vidt jeg ved, indstillet til afskedelse nu. Det bliver man jo, hvis man bliver dømt ja. i en straffesag. Hvilken interesse har de... Altså, et er at du er advokat, og du går op i principperne, og Landsret har taget fejl. Hvilken interesse har de to politifolk i at blive ved? Altså, man tænker, måske vil det for dem bare være, okay, altså... I livet. Det er to kriminale assistenter, som er meget øh, ærekære, og de har i den grad en interesse jeg sagde, de i at den Det har den grad en interesse i at få den her øh, oprejsning og, og rettens ord på, at det, som Østerlands ret har foretaget her, det, det er simpelthen ikke øh, korrekt eller øh, i orden. Øh, de er, er den klare opfattelse og det er jeg sådan set også og det, det skal jeg selvfølgelig sige når jeg forsvarer, men øh, øh, jeg mener det er jo rigtigt at der er ikke tale om en, øh, en overtrædelse af straffeloven her og når man ikke har gjort noget så er det et øh, ualmindeligt, ubehageligt skæbne og så skulle leve med øh, en straffetest øh, lige på det punkt Jeg ved at du og de jo også øh, tænker i det principielle altså også i forhold til andre politifolk, i andre sager, altså ham, ham eller hende, jeg nu inviterer med hjem, øh, i, når jeg cykler hjem, øh, at, at grænserne for, hvad man må, og hvornår man bliver betragtet som, at man er, har fortsat til at modtage bestikkelse, bliver snævrere. At, at det også er det, det handler om. Det handler om utrolig mange ting. Det handler om utrolig mange principper. Og øh, som en af de to kriminalassistenter også sagde til mig, det var Martin, nu sidde sidde i øh, 30 år nede bag i, øh, på tilskogepladserne i retten og altid haft stor tillid til retssystemet. Det har jeg ikke længere. Jeg føler mig simpelthen så dårligt behandlet. Så må vi jo alt andet lige håbe, at øh, det bliver jævnet lidt ud i højst ret, uanset udfaldet, fordi som jeg forstår, det er det også et spørgsmål om bare at kunne forstå, hvorfor man... Vurderer, som man gør altså. Ja, det er jo ikke det er kun resultatet, jeg vil sige, at skal også være i orden. Okay. Hvornår skal I i højesteret? Der er ikke sat dato på det endnu, og med de bremsestider, der ligger i højesteret, så øh, bliver det i hvert fald ikke i år. Så øh, det bliver vel en gang i starten af, af 2019. Og så bare for at repetere, så kan højesteret øh, sige, at I kan rende og hoppe, højesteret mm. kan sige, at de to mennesker frifindes, eller højesteret mm. kan sige, at sagen skal gå om, og så er der endnu længere udsigt. Det må man sige. Men kan vi godt allerede nu aftale, at du kommer og fortæller os om den, når vi ved det? Det kan vi godt aftale. Det er jeg glad for. Det var, skal jeg måske lige sige til lytteren, der lige har hoppet på, advokat Martin Kumperland, som repræsenterer den ene af de to politifolk-kriminalassistenter, som ved Østrelandsret blev dømt for at have modtaget bestikkelse fra Carsten Ræ, øh, og som nu skal i Højesteret. i fremtiden, skal i ret med den sag. Mange tak, fordi du kom. Tak for det. Du lytter til det. Med Dan Bjerregård og Marie-Louise Toksvig. Lige med to elve skifter. To elve, vi må to elve. Prøv lige at forstyrre på den. De tibetaner derfor, de er fra Møllerens glas nu. Kom. Skal vi tage taget fra dem? Eller hvordan? Vi har to elve skifter. Ja, vi Kom. Ja, Dan Bjerg, det er måske næsten godt, at uh, Nedim ikke er her i dag. Og sidder på folkemødet og taler om noget andet. Fordi vi ved jo, hvor træt han bliver i masken, når vi begynder at tale om Tibet-konventionen. Ja, den nyder han ikke. Nej, hvad med dig? Æh, jeg, jeg synes jo bare, at jeg gentager mig selv, når vi taler om det, men øh, det er jo ikke sikkert, at det er så dårligt. Nå, den jeg går, hvis man ser noget klog, må man godt gentage det. Men, at, at grunden til, at jeg synes, at vi lige skal runde det i dag, det er, at nu pludselig stod justitsministeren i solskin på Bornholm på Folkemøde og talte om skandaler og en syg kultur osv. i den forgangne uge. Det seneste, der er kommet frem, er, at det er dybest set to ting. Det ene, at nogle... Øh, nogle pensionerede politifolk har sagt, øh, fortalt offentligt, at, at det, det var sådan en rimelig standardprocedur, at man, øh, ved, ved, at man sådan prøvede at skærme demonstranter væk. For eksempel, at man vidste, hvis demonstranterne stod det der sted, så lagde man kortetjen ligesom en anden vej, sådan så at, at folk ikke, de prominente gæster ikke blev konfronteret med dem. Jeg synes, det har været lidt uklart, om det udelukkende har handlet om kinesere, eller om det måske faktisk er noget, man et hensyn, for nu at kalde det man har taget til alle mulige forskellige statsleder. Der kommer jo også øh, statsledere, som kan være lidt sarte alle mulige andre steder fra, alle mulige andre udenlandske delegationer, som, som kunne synes, det var ubehageligt at se demonstranter som var imod dem på den ene eller anden. Altså, vi ved jo ikke, om det er udelukkende af kineser. Nej, men, men man kan sige, at det, det, det så grundlæggende handler om, det er jo, om det har et, øh, et sikkerhedsmæssigt aspekt, fordi man kan sige, at det er jo fair nok og det gør man jo hele tiden i politiet og øh, vælge en, en anden løsning på et eller andet problem hvis hvis der er man ved der kan for, øh, der kan opstå en farlig situation altså øh, hvis det er, når Obama er i byen så øh, sørger man jo også for at øh, sikkerheden er, at der, der er styr på den så ja, så altså, har man den, de der ene hvad opklaring og sektorpatrullering er det, de her, ja, øh... ja. Som dem har vi hørt meget om, den her sag. Som så hele tiden sørger for, at nu ved vi, at om en halv time, eller hvor lang tid nu er, så, kommer, så skal Quartagien den her vej. Så er de ude på forhånd og se, ligger der pludselig en hel hopen øh, demonstranter med brosten inde i en baggård, så skal vi måske enten have dem øh, anholdt og pakket væk, eller også skal vi sende Quartagien en anden der. Ja, nemlig. Ja. Så det er jo det ene. Det vi forstår på de pensionerede politifolk, er sådan set ikke nogen nyhed for mig, der jo sad øh, i afhøringslokalet på Fremtidsvej i Søborg og hørte alle forklaringerne. Alle vi har hørt fra Københavns politi, øh, som har nogen erfaring med, med officielle besøg fra udlandet, har jo sagt, at det her statsbesøg, altså den kinesiske præsident i 2012, det var der ikke noget særligt ved, det var ikke noget specielt, det var, det var dybt set lidt kedeligt, altså med, undskyld, jeg taler engelsk, business as usual. Det var rimelig rutinemæssigt. Så det, at man også har gjort på denne her måde, og en taget hensyn til det her med, om nogen skulle føle sig støtte af at se, det, at man også har gjort det tidligere, det er ikke noget nyt. Det har vi sådan set også fra politidirektøren. At, øh, at selvfølgelig er man opmærksom på, at folk skal behandles pænt og fint og føle sig velkomne osv., når de besøger Danmark. Og det er, er ikke rigtig noget nyt. Det kan godt være, det er farvligt, eller skandaløst, men det er ikke og os, der har fulgt kommissionen. sådan, øh, breaking news. Så er der den anden del, der kom frem, nemlig, at man har fundet... Jeg er lidt uklar på... Jeg har hørt det omtalt som en taktisk befaling. Det kan jeg ikke rigtig forstå, at den skulle komme fra PT. For så vidt jeg ved, laver PT ikke en taktisk befaling til københavnspolitik. Men i hvert fald en form, skriftlig formulering om, at man i forbindelse med planlægningen af besøget af den kinesiske udenrigsminister, som var her i 2011... Øh, altså året før øh, præsidentbesøget, at, øh, at der har man skrevet, at det kunne være en god idé, at, at jo længere man kunne vente med at offentliggøre besøget, hvis man kunne det, så ville det begrænse mulighederne for, at nogle af dem, der kunne tænkes at ville demonstrere, f.eks. støtte komitéen for Tibet eller Falun Gong, at så ville de have kortere tid til at planlægge demonstrationer. Og det er simpelthen øh, en, en skriftlig formulering for PT? Ja, så vidt det, så vidt det for mig. Ja, i, i politiet. Og så er det jo, det var det Søren Pape så stod og sagde øh, fra Bornholm, det skal politiet overhovedet ikke bekymre sig om. Politiet skal være der for at beskytte vores rettigheder, altså retten til at demonstrere og os osv., og ikke for at knække dem. Og det har man jo sådan set ret i, og altså, det kan man jo ikke være imod. Og derfor peger det hele så nu igen ned i politiet, så er det sådan noget, politiet tjekker nogle dumme svin, der sidder der og knægter og gør. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at i afhøringerne ved kommissionen hørte vi jo stribevis af repræsentanter fra Udenrigstjenesten, fra Udenrigsministeriet og fra ambassader, og også fra dem, der sidder i statsministeriet og arbejder med det udenrigspolitiske. Og lige præcis omkring præsidentbesøget i 2012, der fremgår det i adskillige mails og referater og sådan noget, fra det miljø og fra kineserne, at man gerne vil vente så længe som muligt med at offentliggøre besøg, fordi så begrænser man muligheden for, at nogen, der eventuelt vil demonstrere, vil kunne nå at planlægge det. Og det er for embedsmændene, diplomaterne, der sidder og skal sætte aftaler op og lave handelsdelegationer og møder, og kan vi være på børsen, eller skal vi hellere være i Industriens Hus, og alt det der, det er rigtig vanskeligt for dem, fortalte de i kommissionen, fordi hvis vi ikke må sige offentligt, at præsidenten kommer, så kan vi jo heller ikke gå ud til alle de her interesseorganisationer, eller til Mærsk, eller til Danfors, eller til Vestas, eller hvor man nu skal hen, og, og sige, har I lyst til at komme, kan vi, skal vi gøre noget her? Så, så det var præcis det samme at man gerne, at man havde den her strid, skal vi vente med at planlægge for at forhindre demonstranterne? Men, men det er jo også derfor, at, at, at så er vi jo tilbage til sagens kerne, og det er jo derfor, at det her det virker lidt som sådan en evighedsmaskine, fordi øh, vi vender hele tiden tilbage til det helt centrale. Altså, hvor kommer det her fra? At en idé, der er opstået, altså selv inde i Københavns politi? Og det, det er altså vældig svært ved at se, fordi altså, hvorfor skulle øh, politiet, Københavns politi, Rigspolitiet har nogen som helst øh, interesse i at øh, sikre øh, nogle kinesere, øh, at de ikke bliver fornærmet. Jo der, og det er derfor, at det er lidt mystisk, at nu er, er, hvad hedder det, nu er justitsministeren så igen ude og sige det her med, at det er en, en, en skandal og en syg kultur i, i, i politiet, men, men det, det virker jo nærmest som om, at man øh, gerne vil flytte fokus for sig selv, øh, fordi jeg pigen hele tiden tilbage, hvor, hvor kommer det her fra? Ja, og nu er det som om, nu er det igen politiet, og det er jo ikke, altså det står jo lysende klart, at politifolkene, som jo skal agere efter gældende lov og ret. Altså, politifolk skal også respektere grundloven, selvfølgelig. Der blev sket jo ting på gaden, som var forkerte. Altså, det ligger urimeligt fast. Spørgsmålet er så, om der også skete ting i byretten, da, da de her to betjente, som jo nu er tiltalt for falsk forklaring, hvordan den sag ender, og om den overhovedet kan føres, før kommissionen har arbejdet videre. Fordi de har jo skulle vente, de her to politifolk, meget, meget længe på overhovedet at, at, at få et anklageskrift fordi dutten skulle være færdig, kommissionen skulle være færdig, og der skulle alt muligt andet juridisk vurdering. Men når der nu skal være et fortsat kommissionsarbejde, som blandt andet handler om, hvad der er foregået i, om man så må sige, højere luftlag, altså i Udenrigsministeriet, i og i Rigspolitiet og i ledelsen af politi, at det, kan man så stadig fortsætte med sagen mod de to, som er tiltalt for falsk forklaring, eller hvad? Det er jo også et spørgsmål. Det ved vi ikke endnu, hvad, hvad retten siger til det, eller hvad deres advokater vil ved forlangen, eller hvad synes skal ske. Man kunne også forestille sig, at de to trængte til at få det overstået. Det, så det ved vi heller ikke. Men at kineserne udtrykker helt klart en interesse i, at når vi skal komme på besøg i Danmark, eller i nogle andre lande, så vil vi gerne have at i venter med at sige det højt, fordi så forhindrer vi demonstranter i at få gode idéer til at demonstrere. Det er... Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange, jeg har hørt det og læst det i forklaringerne fra Udenrigsministeriets folk i kommissionen. Det er altså ikke noget, der er dukket op ude hos PT. Det kan godt være, at kineserne også har sagt det til PT, fordi de mødes jo og taler sammen. Men det er ikke en, en, overraske, en overraskende resonnement eller ønske, eller krav, at, at det bliver præsenteret. Så jeg ved sgu ikke. Jeg tror ikke, det er slut nu, Dan -Bjerko. Nej, og det slutter nok først, når alle de involverede parter er øh, pensionerede eller videre ved en ny stilling, hvor de ikke har noget med det her at gøre mere. <tryk> så. Ja, og så kan man sige, at, at, at i den udstrækning, der måtte det være, fordi det er jo nu stille, at jeg mig lige op på den samme ølkasse en gang til. Hvis vi siger, at det er Københavns politi, eller for den sags skyld PET, der har overreageret, eller overfortolket, eller misforstået et budskab, og vi samtidig siger, at udenrigsministeriets folk siger, jamen vi har aldrig kommunikeret direkte om det her til politiet, så stiller jeg bare, og nu gentager jeg mig selv, spørgsmålet. Hvordan kan politiet misforstå en besked, som aldrig er blevet givet? Ja, det er et godt spørgsmål. Og om det bliver afdækket, når kommissionen nu skal fortsætte og granske og flere mails, og hvad har vi? Det vil tiden vise. Og så taler vi om det igen. Det slipper vi nok ikke for. Sikkert ikke. Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregård og Marie-Louise Toksvig. Og så skal vi til Christiania. Goddag, Sone Fischer. Goddag. Sune Fischer er, kan jeg fortælle lytterne, journalist på Bladet, sidder sådan set på redaktion sammen med Dan Bjergård, så jeg er nu i en Ekstrablads sandwich her af mennesker, som bl.a. ved og mener vældig meget mere om Christiania og hash og Pusher Street, end jeg gør. Sone Fischer, sidst du var her, der var det ikke så længe siden, der var du her for at fortælle om en sag øh, om hashhandel, Øh, på Pusher Street, øh, som blandt andet involverer en øh, drabsdømt Hells Angels rocker. Han er prøveløsladt fra sin livstidsdom. Det er et drab tilbage fra 90'erne. Øh, og nu sidder han så der på anklagebænken. Øh, Jørgen Fihår, bliver han kaldt. Øh, Jørgen Rinke Fihår. Ja, og, bliver, og er anklaget for at være en slags hovedmand i en større hasssag. Ja. Hvor langt tror, er vi med den sag? Jamen, vi er Hvis du så... lige skal riste op. Vi er så langt, at det, det har været en langstrakt sag, og bevisførelsen er færdig, og øh, anklageren har procederet, og det samme har de tre tiltalte hovedmænds øh, forsvar også procederet. Der er, de tre tiltalte hovedmænd, det er jo Jørgen Rinke, og så HA-rockeren, øh, som har navneforbud der hedder, så vi derfor vil kalde LP, og så øh, deres højre hånd. ham snakker vi også om sidst, den her PG. Det er ham, som, som ikke er medlem af noget rockerklub-agtigt, man, man er tæt på men er meget, meget gode venner, tæt på Els uh, Angels og og, øh, og det, de er for, er at være bagmænd i forhold til noget hasbord på Bush Street? Ja, man mener, altså politiet mener at, at have belæg for, at, at de har styre, at de har haft en overordnede og styrende kraft i forhold til, til salg af has fra to af noget på Bush Street. Og så er der jo så, at der er otte tiltalte, altså de fem andre, de, de befinder sig jo i Hashiarkiet nedad til, der, der er jo en klipper, et par klipper imellem, og der er jo nogle runners, der er, altså hånd håndlanger og dem, der ligesom driver. Ja, altså nu har jeg jo i gamle dage, øh, lavet tv, og der, der er klipper og runner og noget lidt andet. Det er rigtigt. Så altså, hva, er... altså, hvad er de på push? Street? Ja, undskyld, ja, men det, de har forskellige roller der, det er fordi, jeg bliver måske lidt, uh, lidt indforstået her, men det er jo en klipper der, det er ham, som står i, i båden og klipper hassen med, uh, med en lille bidetang og langer det over disken. Så er der også en bod ejer det er ham, som har den overordnede ansvar for båden. Og så er der jo sådan en bagmand bag dem i det her system. Altså en bodeejer, det er sådan lidt som en, der har en franchise, altså en, en 7-11 eller en... Det kan man godt kalde det. Ja. Og så er den en runner der. det er dem, du ved, det er dem, filibusser, det er dem, der renner og laver alt det praktiske arbejde i hasboden. Og er det også dem, der skal løbe væk med hasen, hvis politiet kommer? Det er kommer? også dem, der skal løbe væk, eller forsøge på det der, når politiet kommer, så skal de løbe stærkt. Okay. Øhm, du har fortalt mig, at, at denne her sag sådan set har spillet ind i hele det forløb, vi har været vidner til de seneste uger, hvor pludselig Pusher Street blev lukket. Christiania lukkede Pusher Street, og så skulle man så var der spærret for adgang, og så skulle der lukkes boder og sådan noget. Hvordan hænger de to ting sammen? For jeg går ud fra, at det her forløb med dem, der sidder tiltaget nu, det ligger langt tilbage. Jamen det gør det da. Altså sagen den dag, altså, de blev anholdt, var det i marts eller april 2017, ikke? men nu er der været en del omtale af det der, og de kan jo ikke så godt... Altså, Christiania og Pussy Street bryder også ikke så meget om, omtalen af, at når der lige pludselig står, at der er nogle folk med rygmærker på, som ikke engang bor på Christiania, som, uh, som på en eller anden måde har en eller anden styrende kraft i forhold til de hasboder der. der er jo, de har jo et internt regelsæt, der lyder, at man får og skal være den omtalte klipper, vi, vi snakker om for Altså, både bestyren, altså ham der ligesom kontrollerer hashandlen, han skal være Christianit, og det samme skal både ejeren, ham som er den overordnede styrende kraft. Han skal også være kristianit. Men det har man slækket på igennem, tiderne, fordi, eller igennem de seneste år, fordi politiet har kørt massivt på og foretage en lang række anholdelser. Derfor er den slags glædet, og så er det til sidst blevet til, at når man kan, hvis der står en kristianit i nærheden af hasboden, så er man ligesom dækket ind. Men, men undskyld, Sune Fischer, altså, hvem, hvem har de regler, at man skal være altså, man skal bo på Christiania, være rigtig kristianit for, at man må have en haskbode? Hvem har bestemt det? Jamen, der er jo på Christiania, der er jo to der er jo to, to styrende møder, der ligesom styrer det. Der er fælles møde, der styrer hele Christiania. og der, hvor man vedtager beslutninger. Og så, ja, og det er der, hvor de taler til de enige, ikke også? Er det ikke der, jo, hvor de taler mig? til de enige. Ja. Men så er der jo så også... Push Street har jo internt et møde, som hedder Fittermødet, eller omtalt som Fittermødet, hvor at uh, pusherne, der de internt, aftaler åbningstider, priser de klapper tingene af, er der små problemstillinger, så, så, så løser man, forsøger man dem at løse dem på mindelig vis der. Og derfor så styrer man jo også, prøver man jo også via det her Fitter møde at bevare en vis kontrol med Pusher Street, så det ikke fuldstændig løber løbsk, og der kommer alle mulige kriminelle randene ud fra København for at få del i det her men, meget attraktive hasmarked. Men sådan der, der er jo faktisk noget, som er helt centralt i den her sag, som man kan sige jo først faktisk i sagen kommer frem, efter Pusher Street har lavet den her lukning. Altså hele det her med den her persongruppe, de... Der er jo en af politiets aflytninger, hvor de netop taler om det her med, altså hvordan de ligesom har omgået reglerne derude og kommet ind på, på markedet, uden egentlig at have en, en, en Christian i, i båden. Jamen det er nemlig rigtigt. Er jo, altså en væsentlig, en væsentlig del af bevisførelsen der, det er en samtale, som politiet der, de har optaget med hvor et LP, og, som er det den ene Og Jørgen Rinke og PG, der de førte det, de har den en, en tidlig formiddag ude ved et værksted ude på Amar, hvor de står udenfor, og de drøfter. Altså, jeg skal lige sige, at Orkeren LP, han er ikke særlig aktiv i den samtale. Det er hovedsageligt uh, Jørgen Rinke, og især PG, der, der snakker om det. Og der drøfter... er ham her, der ved siden af at yes. på. Ja. Der drøfter de jo, de drøfter nogle opståede problemer, der er kommet, fordi at der er indgået nogle aftaler omkring nogle hashandel med de her båder derude, og så er der pludselig nogle kristianitter, uh, som er kommet ud efter afsårende, noget fængselsdom i forbindelse med Handel med has, som er kommet ud og som vil ændre på de her aftaler, der er indgået. Og derfor så, skal han, så snakker man om, om han skal tæskes eller sådan noget. Det er de aldrig, de, ikke, altså, de er hverken sigtet eller tiltalt for vold, men der bliver nævnt noget knog vold, og der bliver nævnt, at ham den ene han tidligere har fået på munden. Så, så det, er, altså, det, det bruger man som bevis på, at, at der er de her systemer, eller at de har været involveret og styrende i det rokkerne? Det mener politiet, at det, er jo, at det, at det beviser, at, at de har, at de har en, styrende for, en styrende funktion i forhold til handel med, med has, i hvert fald fra to hasboere ude på Street. Men, men du sagde før, at det her med Christiania, altså som hele Christiania, har fælles med, som er deres øverste myndighed, kan ja. man sige. Ikke? Og så kan man sige, at det er lidt ligesom i en fagforening, at så har man sådan et specialforbund nedenunder, som er de her Bush Street-mennesker, som så dels indgår i det store Christiania, men så også har deres egen lille gruppe, hvor de aftaler tingene. Ja, fordi at man skal, altså selvom politiet forsøger at udgrænse Pusse Street fra Christiania, så kan man jo ikke, altså Pusse Street og Christiania er to ting, altså er, er, er en af samme ting, Og selvom at folk prøver at sige, at det er to forskellige ting. Fordi at, uh, netop fordi, at, uh, man, at de centrale aktører derude der, de skal have en eller anden form for forbindelse til Christiania. Derfor, når man siger, at Christiania har vedtaget en lukning af Pusse Street, så er det jo ikke helt korrekt, fordi at Pusse Street har i og for sig selv være, eller i hvert fald visse toneangivende aktører, jeg ved ikke hvem, men har i hvert fald været med til at beslutte, at øh, nu skal man altså lukke ned i Pussy Street i nogle dage, som man kan få renset ud, fordi at øh, i forhold til det, så skal man have fjernet nogle boder. Der er generelt bare for mange boder derude, der, så er der mindre indtjening. Den anden ting, det er, det er, kommer jeg til, det er jo, at det er netop øh, den udefra påvirkning af kriminelle øh, elementer, som har blandet sig i den her hashandel. Den ene pointe er været at fordi at den her sag med Jørgen Fehår, den har været nævnt, så har man fundet, okay, det er den ene ting. Den anden ting var, hvor at en ung kristianit uh, i begyndelsen af 20'erne har været udsat for en ganske alvorlig uh, afpresningssag, hvor at nogle andre rockere, vi skal nævne, hvem det er. Det er bare nogle rockere, okay. vi ikke? Det er en anden, prøv, anden rocker, altså. som, et, som ikke er H.A., uh, de har haft, uh, de haft uh, afpresset den her unge fyr. Uh, der er ikke nogen, der er dømt i den her sag, og det er faktisk... Hovedårsagen, det er ikke Fihårssagen, men den sag, jeg nu nævner med den unge fyr, der har været forsøgt afpresse til at oprette en hasbåd hvor de her andre rockere, de så fik uh, fortjensen, det var, også en, et, uh, det var også et hovedemne i den her, i den grund til, at de lukkede det, fordi, men, at det viser det... nemlig, at, altså, at kontrollen var ved at glide uh, pusserne af henne og christiania af henne i forhold til magtstrukturen internt i selve pusherstridet. Så jeg skal bare forstå det, du siger om den her afpresningssag. Der er så en ung christianit, ja. som som nogle rockere afprejser til at have sin egen hasbro, men hvor de ikke skal have pengene. Han er et skæld, ikke skjult for det. Så har har man, en, stråmand, i man har man en stråmand. man har en kristjænet. Han er den nemmeste, der har en adgang til at åbne en båd nede i Pussy Street, fordi han er jo kristjænet. Det er jo det, det hele drejer sig om. Ja, man skal have sin egen Christian. Det er lidt ligesom sådan nogle, sådan nogle, øh, øh, de der historier om, øh, om unge, der ligger i kø til en eller anden og så hyrer de en hjemløs til at ja, Det er, altså, det er nemlig der, det, fordi, der er det også i køen. en af de andre aflytninger i forhold til fhr ikke den, aftale, vi snak eller den, den samtale, vi snakkede om ude ved værkstedet, men der var sådan to andre typer, øh, som er blevet aflyttet i deres hjem. To af dem, som lidt befinder sig lidt længere ned i hierarkiet. Øh, de, har, de snakker også på et tidspunkt om, at nu skal de åbne en ny båd, og i den forbindelse, så skal de bare ud og finde sig en christianit. Okay, så man skal have en christianit for at åbne en båd, og det har de her rockere så udnyttet en ung mand til, en ung christianit til. Det er korrekt. Og det Pusher Street så blevet sur over, eller hvad? Ja, de har nok tænkt, at det er nu nok på tiden... <clears throat> At vi laver en eller anden form for udrensning. Altså, men det men man kan også sige altså fordi øh, man kan jo også godt spekulere i, at selvfølgelig øh, ud til, så skal det virke som en eller anden øh, saljustits internt i pludsvig. Men der har jo også været nogle vedvarende rygter om, at den her udrensning, som man gerne vil lave internt, hvor man siger, at det er fordi, vi vil ikke vil have rygmærker, og vi vil ikke have flere altså. altså Den kan jo også hænge sammen med, at der måske sidder nogen derinde, der gerne vil tjene nogle flere penge selv. Jamen, det var også det, jeg nævnte. At det var, at de skulle også samtidig lægge nogle ned. altså Der er ikke var så mange båder, som der egentlig er derude nu. Altså det, det er en general, øh, hvor man lige trækker federen lidt, og spænder og spænder tingene lidt op. Det var lidt Det hele lidt af henne, Og det er jo, man skal jo forstå samspillet mellem, øh, mellem Christiania og Pussy Street, at der er et udnyttet... at der er jo et, et, et, et forhold der, som er ret svært at beskrive, men de to ting hænger sammen. Fordi at en stor del af de penge... Altså, Pussy Street er en økonomisk, øh, økonomisk maskine på Christiania. Penge, som øh, dels så trækker de jo kunder til i til alle spisesteder og, og, og kiosker og så videre, der er i på Christiania. Og dem, der står på Karl Madsens plads og sælger t-shirts med Bob Marley, der vil nok komme knap så mange turister, hvis det ikke var fordi, at de også skulle ned i Pussy Street og købe fed. Dels så er der så alle de penge, som der rører sig, hvor Pussy Streets penge, de flyder jo videre ud i Christiania også. Der er også folk, som egentlig ikke ud at har noget med, med Pussy Street at gøre, men som måske tjener en skilling ved at opbevare has, eller på anden måde at være håndlanger i det store forløb, eller i det store billede omkring hashandel. Samtidig så er der pengene, som flyder ud fra Pussy Street, altså dels mad, madsteder og steder og ting, pengene flyder ud på Christianshavn men også på hele Christianshavn, hvor, hvor de nyder godt af det. Faktisk så at de, de hæve kontantautomater i, i Danmark, som, som spytter flest penge ud overhovedet, det er de kontantautomater på Christianshavns tov. Men men øh, så, så du siger, den, den der, når vi har hørt Christian Nitter i forbindelse med lukningen af Pusher Street sige, at det, jamen, vi vil ikke af med hashandlen, for det er ligesom en del af kulturen, og det, er en del af, det, det hører med til Christiania, at folk kan ryge has, og det er bare hyggeligt og noget. Hvor politiet så siger, at der er altså at gøre med, med grove kriminelle, og det, er, det tager mennesker skade, så, så, så, så. så siger du, at, de, at det er måske ikke helt så romantisk kun når kristianitterne godt vil beholde noget her i Nej, fordi der er jo, der er jo der er ret mange penge, der er på spil her, og det er jo penge, som en del af Christiania på forskellig vis også nyder godt af. Men, men Dan Bjergaard, jeg synes, jeg har hørt... Altså, nu, nogle af os er jo så gamle, så vi kan huske, 1980'erne, der var der jo helt det her med, for eksempel, at Christiania ikke, og tilbage i 70'erne, ikke ville have hårde stoffer, og at man også på et tidspunkt smed rygmærkerne ud, man ville ikke have rokker på Christian. Kan du huske de der gamle opgørelser? Ja. Ja. Øhm, men jeg synes, at jeg i overvis har hørt politiet sige, det er rockerne, der styrer hasshandlen på Christiania, og så på et tidspunkt blev det det rockere og bander, der styrer hasshandlen på Christiania. Er det ikke det, politiet plejer at sige? Øh, altså, det er jo, for at bruge et et, et udtryk så er det jo et meget mudret billede ude på Christiania, og øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis du skal stå for hashandlen i, i Pusha Street, så skal du have en eller anden form for tilknytning, om ikke andet så perifært til nogle, til nogle rocker eller nogle kriminelle bander, der ligesom kan yde en eller anden form for beskyttelse. Og spørgsmålet er så bare, hvor langt ude i, i ledene det kommer. Og man kan sige, at hele denne her Øh, retorik, øh, som, som Christian bruger, den, den skriver så altså jo lidt ind i sådan en, en romantisk fortælling. Det her med, at øh, nu er det politiets skyld, at øh, rygmærkerne har overtaget Christiania, fordi man anholder så mange derude, og dem man anholder, det er dem, der bor derude fast, og godt kan finde ud af det, og så øh, er der kommet flere og flere af de kriminelle bander ind og, og har overtaget det. Så, så, så det er jo sådan lidt øh, den fortælling øh, fra Christianias side, der foregår derude. Den lyder som om, at den køber du ikke helt? Øh, nej, fordi det, så skal man jo købe præmissen om, at de ikke har været til stede derude til at, til at starte med, og, og, og det er der jo ikke nogen tvivl om, de, de er i, i et eller andet omfang. Men, men Sune Fischer, det, det du siger lyder jo lidt som om, at, at der blandt andet på grund af mange anholdelser af Christianiter i Pusha Street, altså nogle af dem, der har haft deres hasforretninger der, at de har været anholdt taget væk, sat i fængsel, har åbnet markedet for, at det blev lettere for udefra kommende grupper, for eksempel rockergrupper, at få, få fodfeste? Jamen altså nu ser man jo for eksempel, der er faktisk, øh, altså i forhold til hvor få folk med indvandrerbaggrund der bor på Christiania, så er der faktisk en forholdsvis stor del af dem, der agerer som fodsoldater af Pussy Street, som har indvandrerbaggrund. Det betyder at det er folk, som i hvert fald kommer udefra, som har, deres, øh, dem, øh, som har deres arbejdsmæssige gang i Pussy Street. Men jeg vil godt korrigere det lidt, fordi, altså som vi selv siger, Handel med has, det er en meget, meget stor, stor forretning. Og måske skulle man flytte blikket fra øh, det med rocker, og så over til det, der hedder organiseret kriminalitet. Vi snakkede om det sidst. Amma Mafia, hvor der er nogen med H-mærker, som er del af det. Og øh, nogle af de pusher ude på Christiania, de har måske en handsmæssig kontakt til rocker. Nogle af dem har måske, hvor de får rygdækning af rocker. Nogle af dem kender rocker fra forskellige rockerklubber på venskabelig vis, fordi at de er i i samme miljø, ligesom at de er i miljø med andre organiseret kriminalitet, eller at jeg er i samme miljø som andre organiserede kriminelle. Og det er jo det, det handler om, fordi altså, det er jo ikke rockerne, der er den organiserede kriminalitet. Rockerne er del af den organiserede kriminalitet. Hvis det ikke mening, det jeg lige sagde. Det synes jeg faktisk, det har gjort. Det håber jeg også, at øh, lytterne sagde. Sune fischer selve sagen mod, du siger, sagen med, med den unge som blev afpresset til at lave en... Altså, det, det er aldrig blevet en strafsag, Der er ikke det er aldrig blevet en strafsag. Det er nogen mand, han Min min kilder fortæller mig, og det er også stået i aviserne, at han er blevet fragt et andet hen, og befinder sig i en usikkerhed et eller andet sted. Det må vi håbe, han er. Øh, og, og den anden sag, med, med både dels nogle fra HA og nogle, der ikke er, den du har fluldt, øh, den er nærmer sig sin afslutning. Hvornår regner vi med en dom, den? Øh, 26. eller 29. i den her måned. Og det er jo så blandt andet i den sag, hvor der er den prøveløs fra sin livstidsdom... Og en del af spørgsmålet er, jamen hvis man er dømt livstid for drab, og så i sin prøveløsladelse bliver, bliver dømt for hashhandel, kan det så udløse, at man skal tilbage i sin livstidsstraf? Ja, fordi at, som hans forsvar Peter Sækker, han sagde, så gik det jo meget på, altså det, der er jo ikke tale om ligeartet kriminalitet, og han vil, hvis, han får, hvis han får genudløst sin livstidsstraf, så er der tale om en ganske alvorlig straf i forhold til den straf, han ellers ville have fået for at være haspagmanden. Sone jeg håber, du kommer igen og fortæller os om dommen, og om alt det andet, du ved. I spørger bare. Tak skal du have. Du lytter til Politiradio med Dan Bjergård og Marie-Louise Toksvig. Dan Bjergård, vi har en uh, små 10 minutter tilbage af den her uges udgave af Politiradio, hvor vi må undvære jeg Yassar, for han er på folkemøde og ude og kloger om alt muligt andet. Det kunne ellers være, at han... Uh vi kunne måske godt have brugt ham til den her sidste historie, jeg godt vil vende med dig. Øh, den er fra Nordsjælland. Der blev øh, afsagt en dom ved retten i Hillerød i den forgangne uge mod to unge mænd. De er, de er i begyndelsen af 20'erne, øh, som bliver idømt syv års fængsel hver. Øh, dels øh, ulovligt, for et ulovligt våben, et skarplat våben for øh, forsøg på brændstiftelse og forsøg på det, der hedder fare for voldelse. Kan jeg fortælle dig historien fra en Kom med den anden? Kom ind. I efteråret, en aften i oktober 2017, lige omkring efterårsferien, der er der en politipatrulje ude og køre op ved Lille Rød, hedder det. Alle der deroppe omkring Nordsjælland, øhm, som, øh, som ser nogle bandetyper i en bil og kører efter. Og det bliver så lidt som en, der bliver lidt biljagt af en art, og så kører de her to typer i bilen galt. Og da, da politiet kommer hen til dem, så viser det sig, at de øh, har, at bilen er stjålet, så vidt jeg ved, øh, at de har et skarpladt våben og at de i bilen også har øh, benzin. Og så mener man, at denne her gruppe, de to er LTF, og de har tidligere på året haft en konflikt med en anden gruppe fra Allerød, øh, som så, så politiet ender med at til sit anklagemyndigheden også sige, at de her de var på vej ud for at skyde nogen af deres venner. Det var det, det handlede. Og derfor blev de første omgang øh, tiltalt for, for øh, forsøg på manddrab. Men der er ikke løst et skud. Der er, ikke, altså der er ikke nogen, der er kommet til skade. Man kan ikke udpege, hvem der skulle have været offrende. Det minder om en sag, vi to det kender, gør. Ikke det, også? Ja. Jo, ja. det gør det, du har det? det? minder jo om, øh, om Carlsberg-sagen tilbage fra den gang der var en, en bandekonflikt i, øh, i København mellem Hells Angels og, og denne her sammenslutning af indvandrergrupperinger. Ja, og især bloggersplads, ja bloggersplads, og vi ser omkring bloggerspladsen. Ja, bloggerspladsen. Så tænker vi, var det centreret om? Og, og der det var nærmest en, en identisk fremgangsmåde, hvor der kører en, en bil ude på jeg tror det er ude på Bispebjergbuen, der er en ø, politipatrulje, der der spotter sådan en en, sådan brus, ikke? Ja, en, en bil, som de så lige beslutter sig for den, med de gerne se nærmere på og, øh, det øh, står ret hurtigt klart, at øh, den her bil ønsker ikke at stoppe, og det bliver en, en længere biljagt ind gennem øh, pastoratet Frederiksberg. Og så øh, som videoer, så havner de ude et sted øh, ja, omkring Carlsberg, der er navnet Carlsbergssagen, hvor øh, den her bil bliver, bliver smidt, og de her fire typer, de, de løber for bilen. Efterfølgende finder politiet så, jeg mener, det er en, øh, en maskinpistol, de finder... To pistoler, noget maskære i nogle handsker. Og noget så Noget er der smidt ud undervejs? Ja, det er smidt, ja, det, det, det er smidt øh, flere forskellige steder. men øhm, bruger de her hundepatruljer til at søge, og, og øh, nu så jeg faktisk lige og læste op på, på, på dommen, hvor en af, af hundeførerne faktisk er inde og vidne og siger, at altså, hans hund den, øh, den bliver fuldstændig elektrisk, fordi færden for det her øh, våben, som den finder, det, den er så øh, markant og så skarp. Så, så, så, så det er noget, der lige er blevet, blevet smidt. Og jeg ved jo så, at uh, sådan som jeg kender sagen, det er, at uh, et, et af de vidner, der blev ført dengang i Carlsberg-sagen, det var ham, der hed Martin Fryd Petersen, som jeg har skrevet en hel bog om. Ja. Uh, han blev indkaldt som vidne i sagen. Han havde jo været medlem af AK81 og, og blev selv dømt for en række forbrydelser i den egenskab. Men undervejs, så, så valgte han altså at, om man så man siger, skifte side og samarbejde med politiet og vidne mod forskellige af dem fra sit gamle miljø. Han var indkaldt som en slags ekspertvidne i den der Carlsberg-sag for at fortælle, jamen, hvordan gør man, når man skal ud og skyde nogen, for det har han selv prøvet. Og, og det med, at rutinen er, man stjæler en bil, måske også nogle nummerplader, man har, nogen skaffer våben, nogen andre skaffer bilen, man har en chauffør, så kører man ud, skyder, så kører man væk, og så hælder man benzin i bilen, så den bliver brændt af og slætter sporene, og flygter videre derfra. At det var den model, man kunne se dengang. De fire mænd der på Carlsberg de blev dømt for drabsforsøg, selvom der ikke var løsnet skud, og man ikke kunne udpege nogen ofre. Men man kan sige, at øh, der, der er en, en lille... Det gik også efter bandeparagrafen dengang. Øh, det, det, det, det er jeg faktisk i tvivl om, om den var før det, det, eller efter, men tak, Søren Fischer, det, det var... så, både fordi du blev siddende, og fordi du, øh, og fordi du nævner det, fordi i denne her nye sag, fra, øh, fra Nordsjællands politikreds, øh, der bliver de også dømt efter den her paragraf 81a, altså bandeparagrafen som oprindeligt blev indført, hvor man sagde, hvis man, hvis man laver bestemte form for kriminalitet, kriminalitet og sådan noget og skydevåben, i forbindelse med en bandekonflikt, altså en konflikt mellem to bander, så kan straffen fordobles. Som ikke behøver at være bander mere. Præcis. Øhm, I denne her sag fra Norge sidste år, der skærpede man den paragraf, som man sagde, hvis det er som led i en konflikt, eller noget, som er egnet til at fremkalde en konflikt, så, kan, så træder den her paragraf i, ind, sådan så man kan fordoble straffen. Og de her to grupper i Allerød, eller omkring Allerød i Nordjylland de havde haft en konflikt, men den var sådan set i en eller anden udstrækning i bero. Men fordi paragrafen nu hedder, at det, hvis det bare er noget, der kan sætte gang i en bandekonflikt, så blev de dømt efter den. Og derfor får de syv års fængsel værd, fordi sådan i runde så skal, så skal forsøg på forsætlig fareforvoldelse, altså at man udsætter andre mennesker for fare, det er det, de bliver dømt for, jamen, øh, det skal give cirka et års fængsel, øh, og, og et forsøg på, på brændstiftelse og noget færdsel, noget det er også sådan et års fængsel, de har jo ikke gjort noget, men det der våben, de har, det skal give to og et halvt efter de seneste strafskærpelser. Det vil sige, at så rammer vi altså op, i, eller de to første der skal give cirka et år til sammen, tror jeg, men så er vi på tre og et halvt, Dobbelt op syv års fængsel, og den ene bliver så også udvist med indrende for bestandig. Han er født og opvokset i Danmark, men han har altså tyrkisk statsborgerskab man, man kan sige, at præmissen for den her dom må jo være lidt, at man som udgangspunkt tænker, at de her, de kan ikke ramme noget som helst eller kun skyde op i luften, fordi altså, de bliver netop ikke dømt for dræbsforsøg, men de bliver dømt for det her farfarvoldelse altså for øh, at bringe andres øh, liv i fare, men sådan lidt mere ukonkret. Ikke? Så, så præmissen må være, at de ikke kan ramme noget. Det må det, fordi det undrer faktisk lidt, at den første Karlsberg dom den ikke har skabt på i forhold til de ting. Der. Men, men, men, der, er men der, er nogle... der er nogle enkelte, der er forskellige elementer, som men, afviger. I Karlsberg kan man sige, der, der er nogle ting, hvor man kan sige, at der, der tyder på, at det er lidt mere planlagt som et, et, et drabsforsøg. Altså, øh, der er noget med nogle flugtbiler, der bliver stjålet og bliver placeret. Der er en, en ekstra flugtbil, der holder klar til at øh, transportere dem væk efter det her. Og så må man lige sige, at øh, det, det fremgår også i dommen, så det er ikke noget hemmeligt så at sige, men at der under er under nogle rentag Engels efterfølgende. der er jo sådan tre af de her AK-81'er, en af et, et prøvemedlem i HA. Og der bliver fundet blandt andet et medlem af øh, en, på en opstadsavlignende, de Rockerborg, der finder man et billede af en af de her øh, markante bandeskikkelser inden for Blokers plads som man mener, at, at, at drabsforsøget var, var, var, var målet for drabsforsøget. Og, og det man kan sige i den sag var, der var der en, en fuldstændig åbenlyst modstand. Krigen var jo i gang det her i, i slutningen af nullerne, mellem Helsingers AK-81 og så de her grupperinger på Indre Nørbro og ting så, så der. var man, man vidste ligesom godt, hvem der skød på hende. Det gjorde det jo hele tiden. Og så hjælprig. kan man sige, at man havde dårligt behøvet Martin Frude som ekspertvidende til at sige, at det var Morris, altså, fordi det så man jo hele tiden der med, at man kørte ud og brændte ja. biler, efter man havde skudt. Men, men, og, der, og i den her sag fra norge der, der har man ikke lige så klart kunnet påvise, hvem der måtte have været offret. Det er sådan, som jeg forstår det, blandt andet derfor, at, at retten ikke vil dømme. For drabsforsøg. Men, men til gengæld mener man, at det er i forening og efter aftale med uidentificerede medgangsmænd, og Alt sammen skærpende omstændigheder også. Ham, der blev udvist øh, over de syv års fængsel, øh, han har anket på stedet. Og, øh, men, men præcis om det så er hele sagen eller kun udvisningen, det ved vi ikke nu. Den anden har øh, udvist sig af og anklagemyndigheden er jo ikke øh, i gang, altså, har jo så stadig 14 dage til at overveje, om man vil kontraanke anke øh, denne her sag. Men en del af den i hvert fald skal også for landsretten. Må jeg lige afbryde kort? Ja, eh, helst det ikke, fordi har vort, kort vores info. tid er sådan set godhed. Men okay, så hvis du kan gøre det på 30 sekunder. Den ene, den ene af de der tre dømte i carlsberg han har, mens han var i fængsel, der udgav han en bog, der hedder Fængselsfit, som vi går ud på, styrketræning uden brug af forskellige former for vægtstænger. Hold da op! Den tager vi en anden dag. Tak, Sune Fischer fra som var øh, til vores store glæde på besøg i dag. Dan Bjergård og jeg hedder Marie-Louise Toxvi, Vores producer i dag hedder Victor Søjden, og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24-7.